שמות פרק ה' ואחר באו משה ואהרון ויאמרו אל פרעה: כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. ויאמר פרעה: מי אדוני אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל? לא ידעתי את אדוני וגם את ישראל לא אשלח. ויאמרו: אלוהי העברים נקרא עלינו. נלך הנה דרך שלושת ימים במדבר, ונזבחה לאדוני אלוהינו, פן יפגענו בדבר או וחרב. ויומר עליהם מלך מצרים, למה משה ואהרון תפריעו את העם ממעשיו? לכו לסבלותיכם! ויאמר פרעה, הן רבים אתה עם הארץ, והשבתם אותם מסבלותם! ויצב פרעה ביום ההוא את הנוגסים בעם ואת שוטריו לאמור. לא תוסיפון לתת תבן לעם ללבון הלבנים, כי תמול שלשום, הם ילכו וקוששו להם טבן. ואת מתכונת הלבנים, אשר הם עושים תמול שלשום, תשימו עליהם. לא תגרעו ממנו, כי נרפים הם, על כן הם צועקים. למור, נלכה נזבחה לאלוהינו. תכבד העבודה על האנשים, ויעשו בה, ואל ישעו בדברי שקר. ויצאו נוגסי העם ושוטריו, ויאמרו אל העם לאמר, כה אמר פרעה, אינני נותן לכם תבן. אתם, לכו קחו לכם תבן מאשר תמצאו, כי אין נגרע מעבודתכם דבר. ויפץ העם בכל ארץ מצרים לקושש קש לתבן. והנוגסים עצים לאמר, כלו מעשיכם דבר יום ביומו, כאשר בהיות התבן. ויוקו שוטרי בני ישראל, אשר שמו עליהם נגסי פרעה, לאמר, מדוע לא חיליתם חוקכם ללבון כתמול שלשום, גם תמול גם היום? ויבואו שוטרי בני ישראל, ויצעקו אל פרעה, לאמר, למה תעשה כל לעבדיך? תבן אין ניתן לעבדיך, ולבנים אומרים לנו עשו. והנה עבדיך מוכים, וחטאת ויאמר, נרפים אתם, נרפים, על כן אתם אומרים נלכה נזבחה לאדוני, ועתה לכו יבדו, ותבן לא יינתן לכם, ותוכן לבנים תיתנו. ויראו שוטרי בני ישראל אותם ברע, לאמור, לא תגרעו מלבנכם דבר יום ביומו. ויפגעו את משה ואת אהרן ניצבים לקראתם, בצתם מאת פרעה. ויאמרו עליהם, ירא אדוני עליכם וישפוט, אשר הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו, לתת חרב בידם להורגנו. וישוב משה אל אדוני ויאמר, אדוני, למה הרעות על העם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך.